3. Szóval, úgy döntöttél, hogy orvos leszel? Kérdezte apám, amikor 18 éves koromban elhatároztam, orvosira megyek. Igen. Helyes, tarts ki emellett. Nehéz tudomány. Ki tudsz majd tartani mellette? Igen. Sosem kívántam tőled, hogy szállj be a cégbe. Mindig azt mondtam, dönts, aztán dolgozz. Igen. Még a maga útját járva is úgy éreztem, az ő valamelyik célját szolgálom. Így van ez a nagy egyéniségekkel. Ha el is úszunk mellőlük, az ő vizeiken járunk. Hát ez nagyszerű, mondta anyám. Biztos vagy benne, hogy ezt akarod? Igen. Egyikük sem kérdezett meg miért. Ha megkérdezték volna, nem tudtam volna válaszolni. Valami tétova érzésem volt csak, amely egyre erősödött. Ha akadályokba ütközöm, talán találtam volna logikus indokot, és szenvedélyesen védtem volna az elhatározásomat. Talán az ilyen szenvedély csak akkor tör elő az emberből, ha nem tud mindjárt érvényesülni az akarata. 18 évesen Cambridgebe kezdtem meg orvosi tanulmányaimat. S bár kitanultam a test ezernyi baját, és ezek enyhítésének módjait ez sem vitt közelebb embertársaimhoz. Semmivel sem szerettem jobban őket, semmivel sem törődtem velük szívesebben, mintha közgazdaságtannal foglalkoztam volna. Hiányzott belőlem és az odaadásomból valami. Mégis letettem a vizsgáimat, és elhatároztam, hogy általános orvos leszek. – Miért nem választasz szakterületet? – kérdezte apám. – Légy szakorvos! – Nem. Nem tudlak általános orvosként elképzelni. Igazán? Na jó, látom, döntöttél. St. June's Woodban telepettem le. Vettem egy lakást. Életem mindinkább formát öltött. Szabad akarat hozott ide, nem szülői nyomás. Nem szörnyű tudományos csatavesztés. Döntöttem. Dolgozom. Kézenfekvő volt a következő lépés. Ingrid, igazi szépség mondta apám, és jellemes is. Nagy akaraterő van abban a lányban, tette hozzá elismerőn. Szóval úgy döntöttél, hogy elveszed? Igen. Helyes, helyes, a házasság jót tesz, töprengett. Ma a léleknek. Teljesült minden, amit akartam. Magam választottam mindent. Áldott élet volt. Jó élet volt. De kinek az élete?